Legea iubirii Legea iubirii este o psaltire ortodoxă, originală românească, care împlinește ideea metropolitului Dosoftei și programul revistei Gândirea. Este o carte care zidește în suflet credința cea adevărată. Nădejdea în Dumnezeu, iubirea preasfintei timi a prea curate, a puterilor cereșa a tuturor sfinților. Legea iubirii este alcătuită din șapte cicluri. Cheia lui David, Cartea lui Emanuel, Întâmpinarea Domnului, Curcubeul Slavei, Aleluia, Cununile Sfinților, Doinile Dorului, care urmăresc această trăire lăuntrică, a versetelor sfinte Evanghelii și corespund celor șapte laude. Cheia lui David stă sub semnul Duhului Înțelepciunii, care aduce sămânța iubirii lui Dumnezeu în sufletul cititorului și este alcătuită din psalmii iubirii. Ea pregătește sufletul să înțeleagă și să trăiască dragostea față de Dumnezeu, așa cum saltirea lui David a pregătit sufletele pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. În același timp, ea transfigurează rădăcinile străvechi ale Spiritului nostru național. Cum arăta Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani. Când i-a cu un măslin sălbatic altoit. Transfigurarea creștină a mitului autohton Bradul, Sfintele Ape, Sfântul Soare, Făt Frumos, Sfânta Lună, Paserea Măiastră, arborele Mitic Are sensul de a păstra rădăcinile spiritualității românești, adâncindu-le și dându-le noi valori. Chiar istoria, ca temă, este tratată la nivelul conștiinței creștine, ca un destin de jertvă, ca o luptă pentru păstrarea și afirmarea singurei credințe adevărate, adică a Ortodoxiei. Motivul măslinului. Este reluat ca o dezvoltare a sensurilor destinului național. El se împletește firesc cu motivul doinei și al dorului, care afirmă duioșia, căldura, evlavia, delicatețea, puritatea sufletului românesc, așa cum le găsim în poezia populară. Chiar lui David cultivă dragostea față de Dumnezeu. De față de oameni. Însoțite de această dragoste, rugăciunile din cartea lui Emanuel, imnurile din aleluia, capătă sens, valoare, putere și împlinire.